Старий будинок зустрів мене насупленим мовчанням. Друга година в півдні. Жовте таксі підкотило під самий під'їзд. Я тут живу? Не знаю. Напевне, тут, якщо вже мене сюди привезли. Обережно не вдартеся головою. Який уважний кавалер оцей Віталій Петрович взявся супроводжувати мене додому. Йому, бачите, так спокійніше. Знати б напевне, що йому насправді від мене треба. Але все ж краще він, ніж хтось зовсім незнайомий. Коли я собі це уявляла, буде поруч людина, яку я вперше бачу, яка знає про мене більше, ніж я сама. Мені треба буде підтримувати якусь розмову, весь час болісно напружуючись від вибачень, від абсолютного свого безсилля щось пригадати і від співчутливих пауз, ні, я не хочу. Мені треба побути самій. Тому я вирішила скористатися з послуг таксі. Таксист мені не заважатиме. Але тут втрутився оцей... Оця жертва професійного обов'язку, якщо можна так сказати. І от привіз мені одяг і поїхав зі мною. Та нехай. Я до нього вже звикла. Дякую. «Не турбуйтеся, все гаразд!» Таксі собі поїхало, а ми стоїмо перед дверима. Я хочу зайти, і не хочу. Надто красиво цвітуть клени, а їх пахощі щось мені нагадують. Я пам'ятаю цей запах, такий свіжий, водночас і терпкий, і солодкий, де я могла чути його. Хоча, звичайно, якщо я тут живу, то... Але ні. Я впевнена, що з ясно-зеленими китичками клена в мене пов'язано щось. Ні, не можу, не можу згадати. Ви щось собі пригадали? Ні. Ходімо. Ми піднімаємося сходами, все вище і вище. Наші кроки злітають луною під стелю, а ж на нагорі, так кінчаються сходинки. Простора клітина і двоє дверей на протилежних стінах. Лікар подає мені ключі. Ваш номер 44. Відчиняйте. Зробіть це самі. Добре, що він нічому не дивується. Він бачив стільки всього в своєму житті, що його вже, мабуть, нічого не дивує. Це добре. Броньовані двері, оздоблені деревом, м'яко відчиняються і я заходжу до передпокою. Просто коридор, на стінах євродошка під дуб, ламінована підлога видна там, де кінчаються візерунки килимка доріжки, в кутку тумбочка з якогось темного дерева, припасована просто під розмір трикутником, на ній штучні троянди і червоний телефонний апарат. На стіні якась невиразна картина, яка надзвичайно підходить до цього помешкання. Теля з білого пластика, на ній гарна скляна люстра, білі скляні квіти й прозорі підвіски, Дуже вдало, навіть стильно. Може, варто б перевдягнутися і відпочити? А, цей ревнитель професійної етики ще не пішов? Як би йому натякнути, щоб дав мені спокій? Я знімаю взуття і плащ і залишаю все це в шафі біля дверей. Проходжу трохи далі, і відчиняю темно дерев'яні двері з скляними кольоровими вставками. Вочевидь ця спальня, рожеві штори, блідорожеві шпалери, широке красиве ліжко, застелене вишневим пухнастим покривалом, блискучий гарнітур, картини на стінах, книжки на полицях, що закривають частину стіни. Гарно. Якщо я тут живу, то мені подобається. Я відчиняю дверця та шафи. Сукні, костюми, блузки, в ящиках білизна, кілька гарних халатів. Але мені хочеться одягти щось інше. А втім, яка тепер різниця? Спершу треба якось вирядити невміру за попадливого лікаря. А потім... Я вирішу, що мені робити потім. Світлана потурбувалася і нагодувала тут для вас багато різного. Отже, відпочивайте. Я можу вам зателефонувати пізніше. Звичайно. Скажіть, ви про всіх своїх пацієнтів отак піклуєтесь? Можливо, це трохи різко, але зараз мені не до церегелій. Я маю знати, бо все оце таке відчуття, наче все несправжнє. Відчуття якоїсь тимчасовості і непевності подій, наче сон. Ні, ви ж самі розумієте, але ваш випадок особливий. Дозвольте поцікавитись, чим саме. Ну була аварія, торохнулася я головою, випорпались в моїх мізках, тепер я навіть саму себе забула. Що тут особливого? Ви ж самі сказали, таке часом трапляється. Клята порожнеча в голові ніяк не хоче щезати. Я розумію, що починаю дратуватися. Стоп! Він не повинен цього помітити. Не знаю, чому, але не повинен. Бачите, Юлю, я зараз не можу вам все пояснити. Мені ще треба попрацювати, поспостерігати, дещо узагальнити. Можу тільки сказати, фізично ви абсолютно здорова жінка, а от ваша амнезія – тут щось дивне. Згодом, коли я дійду до якихось висновків, я вам все проясню. Обіцяю. І коли ви зможете пояснити? Важко сказати. Я пропоную такий варіант. Ми з вами будемо зустрічатися щодня. Я проведу декілька тестів. Паралельно ми наведемо мости до вашого минулого за допомогою ваших друзів, знайомих тощо. А тоді вже можна буде виносити вердикт. Що ви на це скажете? «Навіщо це вам?» «Я пишу наукову працю. В ній йдеться саме про лікування деяких травматичних розладів пам'яті. Звичайно, це лише невелика частина моєї роботи. Запропоновані мною методики цілком нові, тому...» «Можете далі не пояснювати. Я згодна бути вашим піддослідним кроликом». «Прекрасно. Ви практична жінка, мені це подобається. Я думаю, у вас все вийде. Отож, я зараз піду, ви відпочивайте. Пізніше я вам зателефоную». Даремно ви відмовились від Світланиної пропозиції. Краще б вона була тут, з вами. Мені було б спокійніше, а втім, це ваш вибір. До побачення, Юлю. До побачення. Нарешті. Нарешті він здогадався піти. Я йду на кухню. Білорожеві кахлини радісно посміхаються мені або радіють з власної чистоти. Мікрохвильова піч, плита, меблі світлого дерева дуже затишно. Я, мабуть, любила отут сидіти з подругами за чаєм, а може, й ні. Але тепер, напевне, це мені буде подобатись. В холодильнику салати, смаження, суп, сир, багато чого, але їсти мені не хочеться, я не знаю, чого мені хочеться. Я краще огляну дві інші кімнати. Вітальня в блакитних тонах І жовтувато-білий кабінет Нічого зайвого Нічого, що повідомило б мене Про мої уподобання Так наче цей куточок Великого старого будинку мені Чужий Так, чужий Що зі мною? Я страшенно стомилася Мені хочеться прилягти і поспати Чому ні? Адже тут мій дім я тут живу чи все мені сниться? Та ні, не може бути Я знову йду до кухні Що я тут шукаю? Не знаю Ага, ось Набір ножів Рука моя бере ніж Його руків'я мені звичне Чому я це зробила? Навіщо мені ніж? Я не знаю Ні, я знаю, але не можу пригадати а це те саме. Я кладу ніж на місце. Не знаю, скільки я спала. Розбудив мене телефонний дзвінок, що настійно й вперто даринчав у передпокою. Я прокинулась. Ні, я виринула з браткої порожнечі і якийсь час не можу зрозуміти, де я. Що це за кімната? Чомусь в уяві спливає цегляний будинок посеред веселих газонів. На даху стримить півник-флюгер і скляні тераси. З обох боків скляні тераси. Я знаю, що це мій власний будинок. Але спогад згас дуже швидко. Я пам'ятаю, що пригадала, але цього так мало. А може це просто моя уява? Телефон не вгаває. Невже так важко зробити просту річ? Дати людині спокій? Мабуть важко, бо телефон скоро потече струмком розплавленої пластмаси на підлогу. Слухаю вас. Юлько, чому ти так довго не брала трубку? Я ж напевно знаєш, що ти вдома, вже хвилюватись почала. Я зараз привезу Макса, хочеш? Юлько, чого ж ти мовчиш? Ти що, погано почуваєшся? Може, подзвонити лікарю? Юлько, даруйте, з ким я розмовляю? Від долі не втечеш. «Я маю таки знайомитись з усіма своїми знайомими спочатку». На тому кінці дроту запала тривала мовчанка, наче враз перетнули кран, з якого щедрим струмком лилася вода. «Вибач, будь ласка, то це таки правда? Господи, лікар казав мені, що в тебе... що ти... але я якось не думала, що... я навіть уявити собі не могла... Пробач мені, я зовсім здуріла Юленько, це я, Світланка А Макс, твій кіт Він весь час жив у мене, доки ти Мені приїхати Я не знаю, вибач Розумієш, я не уявляю навіть То я зараз приїду, ненадовго, я так скучила Я не буду тобі навредати Макса привезти? Як собі хочеш, Люба? Я виїжджаю я не хочу, щоб вона приїздила, але я не можу сказати їй про це. Не можу. Це б її образило. Вона так піклувалася про мене, доглядала кота, готувала їжі. Але я не хочу нікого бачити. Принаймні, зараз. Може, варто було б їй про це сказати. Але вже запізно. Що ж, хай буде так, як є. Сказав той, в кого загорівся чуб. Мені страшенно хочеться... Я знаю, чого. Я хочу звільнитися від свого одягу і відчути теплі струмочки води, чистої води. А ще пахощі хорошого мила. Яка гарна річ, душ. Так я й зроблю. Рожеве мило пахне трояндами і ще чимось. Блакитні тони ванної кімнати так пристають до мого настрою. Неймовірно. Як мало треба людині для щастя. Я знову зазираю до дзеркала. Що ж, картина відома, що тут скажеш? А волосся вже почало відростати, рубця не видно. Можливо, куплю поки що якусь перуку, підфарбую, вивіску. Взагалі зроблю щось таке, аби не відчувати такої глибокої відрази до самої себе. І не почуватися такою ошуканою на фоні чужих досконалих облич і постав. Дзенькнув дзвінок. Хутко ж вона добралася. Дуже поспішала? А якщо це взагалі не вона? Швидко накидаю на себе халат і тихенько йду до дверей. Загляну спочатку у вічко. Адже в неї є ключ. Чому ж вона тисне на кнопку дзвінка? Я обережно заглядаю у вічко. Ні, це таки вона. Мабуть, не схотіла захопити мене зненацька, або між нами було умовлено саме про таке, якщо я вдома, то відчиняю сама. Скоро дізнаюся. Юлько, якби ти знала, як я сумувала без тебе. Я принесла газети, щойно вкинули до скриньки. Яка ти дивна з цією зачіскою. Макс хай трохи побуде в мене. Ти ще не зможеш про нього піклуватися, а він такий розпещений і вимогливий. Ти мовчиш? Я мовчу? А, так, справді, я мовчу. Я не знаю, що говорити. Що говорити цій кругленькій, жвавій дівчині з веселими карими очима і симпатичними ямочками на щоках. Тож я роблю єдине можливе в цій ситуації. Я мовчу. Я слухаю її. Адже стверджують, що це моя найближча подруга була. А от чи буде тепер, я не знаю. Мабуть, щось змінилося в мені самій. Не знаю. «Вибач. Юлько, невже таке можливо? Ти все забула, зовсім!» «Так». Вона довго вдивляється в моє обличчя. «Що вона там хоче побачити? Мені робиться якось незатишно. Не така як красуня, щоб мене розглядати. Що ж тепер робити? Я хочу, щоб вона пішла. Але вона про це не знає. «Ти знаєш, що дуже змінилося?» Звичайно, знаю, як ніхто інший, чого про це питати. Це ж і так зрозуміло. Ні. Я не знаю, якою я була. Ти була потайна. На роботі тебе боялися, як чорт ладано, В тебе не було друзів, тільки я. Чому? Бо ти не прагнула цього. Для тебе головне кар'єра і гроші, аби здобути незалежність. Я пам'ятаю, як ти мені колись розповідала про ту жахливу, принизливу бідність, яку ти... Зазнала в дитинстві Пенсія в твоєї бабусі була мізерна Тобі, як сироті, виплачувала якусь допомогу Що їй навіть на хліб не вистачало А в школі дівчатка хизувались модним вбранням Всі насміхалися з тебе Це вже коли ти стала старша То шила собі такі речі Що дівчата аж лікті кусали від заздрощів Але оте приниження Якого ти зазнала в дитинстві Залишило слід на все життя Тому, мабуть, ти була такою іноді жорстокою до людей. Адже люди теж були жорстокими до тебе саме тоді, коли ти була така безпорадна і беззахисна. Я не про те питаю, але все одно, чому ж ти дружила зі мною, якщо я була такою, як ти кажеш? Тому що бачила тебе не так, як інші. Адже ніхто з твоїх знайомих не знає, що на твої кошти відкрито сиріцький притулок у броварах. Ніхто не знає, що ти перерахувала гроші на операції кільком дітям. І тільки завдяки цьому вони вижили і повернулися до нормального життя. А ти навіть не дозволила їх батькам подякувати тобі. Така собі допомога інкогніто. Я дружу з тобою, бо знаю тебе справжню. Це так дивно, чути про себе таке. А я ж нічого цього не можу пригадати. Що мені тепер робити? І треба ж якось працювати, а я не здатна нічого. Зі мною раніше такого ніколи не траплялося? Ні, ніколи. У всякому разі, з тих пір, як ми з тобою знайомі. А це ось уже чотири роки. Чотири роки. Саме стільки часу пройшло з того дня, як померла моя бабуся. Судячи з документів. Десь тоді я переїхала до цієї квартири, згідно договору про купівлю-продаж. Я бачила той договір в папці, що дав мені лікар. Чотири роки я знайома з Світланою. А що було до того? Хто знав мене до того? Звідки в мене взялися кошти на те, щоб відкрити власний будинок моди? Десь повинні бути давніші документи. Мають бути люди, що пам'ятають мене довший час. Чотири роки. Дивно. Про що ти думаєш? Так, пусте. А як ми з тобою познайомились? Чомусь це важливо для мене? Може в мене параноя, хто знає. Я психолог. Ти прийшла до мене на прийом. Спочатку ти зацікавила мене як пацієнтка, а вже потім ми по-справжньому подружилися. Я потребувала допомоги психолога? Чому? За кілька днів до того ти повернулася з Парижа. Там був тиждень високої моди, щось там... Сталося, Ти навіть тоді не розповіла, що тебе оте щось страшенно знервувало. Ти навіть в лікарні там лежала, в тебе був тяжкий невроз. Можливо, просто так, збіг обставин, ти дуже хотіла показати там декілька своїх моделей, багато працювала, а з людьми налагоджувати стосунки тобі було непросто. Мабуть, стався нервовий зрив, і ти деякий час лікувалась за кордоном». А потім повернулася додому, але нічого не налагодилося і ти прийшла до мене Як же ти могла мені допомогти, коли я нічого не розповіла тобі? Ми взялися за проблему? З іншого боку, тобі слід було навчитись спілкуватись з людьми без конфліктів Внаслідок тяжких вражень дитинства ти завжди чекала від людей на гіршого Зради, обману, приниження Отож і сама чинила так, часто зовсім безпідставно «Щось змінилося?» «Так, змінилося. Але ми були, скажімо, ще на дорозі до успіху. Надто вразливою ти виявилася і надто добре пам'ятала своє дитинство. Ну це і не дивно, адже за гороскопом ти рак. А для людей цього знаку дитинство – найголовніший час для того, щоб закласти властивості характеру». «Ти віриш гороскопам?» Тим, що друкують газети – ні, адже я добре розумію, що неможливо для мільйонів людей узагальнити щось одне. Але астрологія – найдавніша з наук, і неправильно було б думати, що давні вчені були дурнями. Ні, навпаки, вони дивились на проблему ширше, ніж ми, бо не були зіпсовані матеріалістичними догмами. І вони помітили залежність властивостей характеру від того, в який час народилася людина. Спочатку намагалися узагальнювати, потім складали гороскопи індивідуальні, але це не шахрайство, я впевнена. Справжнє шахрайство – це якраз гороскопи в бульварних газетках. Та навіть серйозні видання грішать на псевдоастрологію. Тобі не набридла моя лекція? Ні, мені цікаво. Мабуть, треба трохи перепочити, що з'їсти. Мені потрібен час, щоб осягнути почуте. Треба трохи подумати». «Ти ще нічого не їла!» Світлана зривається з місця і мчить до кухні. Звідти чути її обурений зойк. «Ах, ти не їдниця, Я старалась, готувала, а вона ігнорує! Ходи сюди, приблуда, буду тебе годувати!» «Ні, ну це ж треба, яка нахаба! Вирішила здохнути з голоду саме тоді, коли... Ти йдеш чи ні?» «Я йду!» Мені якось, мабуть, приємно чути її зойки і стурбований голос. Я відчуваю, що вона турбується про мене абсолютно щиро, їй нічого від мене не треба. А може, й вона пише якусь наукову працю? Ні, геть такі думки, бо так можна збожеволіти. Я подумаю про це потім пізніше. Я таки добряче зголодніла, та ще після лікарняних делікатесів така смакота оці світланчині салати й печеня. Вперше за довгий час я відчуваю смак страви. Мабуть, я вже не така пригнічена. Добре, що вона приїхала, вона мені подобається. До речі, тебе страшенно привабливий лікар, мені дуже сподобався. Ти його заважила? Її очі сміються, а я мало не вдавилася з несподіванки. Господи, що за тема для розмови? Знайшла, про що говорити. Я проковтнула шматок пирога з яблуками. Нічого в ньому особливого нема. Прилип до мене як шефська смола, пише якусь там наукову працю, а я йому потрібна для дослідів. Він тобі таке сказав? вона здивовано здіймає тоненькі брівки. Еге ж, так і сказав. А ти що йому на це? А ти як гадаєш? Звичайно, я погодилась, що там церемонитись. Це ж, звичайна собі угода, він використовує мене для своїх дослідів». А тим часом його методика, можливо, дасть очікуваний результат, от і все Або не дасть результату Звичайно, але завжди є ризик, слід спробувати Зараз ти зовсім така, як завжди Тебе ніколи не шокувало ніяке блюзнірство Всі могли страшенно обурюватись з того чи іншого приводу Але не ти Мені чомусь дуже шкода тебе через це Я все думала, що ж мала людина побачити в житті, щоб отак Ну, заспокоїтись, чи що? Тепер ми вже цього не знаємо. Можливо. Вона знов посміхається. А він такий дуже гарний, правда? Ну, так. Ну, нарешті! Я хотіла навіть трохи позалицятися до нього. Та він не дуже зважав на мене. Мабуть, йому подобаються худіші дівчата. Як ти гадаєш? Я можу в нього запитати, хочеш? Він має сьогодні мені зателефонувати. «Ти що, злу -злу з зглузду з'їхала? Не смій!» «Чому?» «Мені теж робиться смішно. А ось візьму і запитаю, заради тебе. Він же тобі подобається, ну от». «А тобі хіба він не подобається? Чого так дивишся? Пий, пий компот. Давай ось ще шматочок пирога з'їж. Так що?» «Ну якби навіть так, то мої сподівання на якусь взаємність мали б комічний вигляд. Він такий дуже красивий чоловік і розумний, і взагалі... А я потворею опудало, що у довгоносиків, тому подібні думки мене не відвідують. Я бачу, що кажу щось таке, що її дивує, але я сказала те, що думала. Те, що є насправді, чого ж вона так дивується? Хіба раніше я мала інший вигляд? Так ні, я бачила фотографії, я була точнісінько така, тільки з волоссям і менш бліда. Юлько, що ти морозиш? Вона виглядає приголомшеною. Дивно. Не розумію. В тебе що, розвинувся комплекс неповноцінності? О, це номер! Невже внаслідок того, що... Ти таки добряче торохнулась головою, коли вже таке тобі спадає на думку. Чого це раптом? Не знаю. Що ти від мене хочеш? Я сказала те, що є насправді. Хіба ні? Я, звичайно, трохи не при собі, але ж не сліпа. В тебе раніше ніколи не було сумнівів щодо твоєї зовнішності. Навіть навпаки, я просто не чуюся з дива, безглуздя яке. Треба ж до такого додуматись. Ти така сама, як і раніше. Дуже гарна, білявенька, снігуренька. Не схоже, що вона насміхається з мене. Може, я чогось не розумію? Або якось не так бачу? Так. Я чекала якогось іншого обличчя, коли заглянула в дзеркало. «Тоді. Що я чекала там побачити? І чому?» «Ну, чого ти?» Її очі дивляться на мене з таким щирим співчуттям, що я не знаю, що їй сказати. «Сама не знаю. У мене були стосунки з чоловіками?» «Я не знаю, але гадаю, що ні. Ти ж нікому не довіряла аж настільки, аби так близько підпустити до себе». Хоча я знаю кількох чоловіків, які були закохані в тебе. Були? Так. До того, як сталося оце лихо, тепер ти інша. Так, я відчуваю, ти багато в чому інша. І я не можу собі це пояснити. Хіба так буває? Лікар теж казав, що в моїй амнезії є якісь особливості. Як сталася та пригода на дорозі, ти знаєш подробиці? Ти впевнена, що... Хочеш це знати? Так, абсолютно Я маю дещо зрозуміти, потім поясню ну, Гаразд Я дійсно знаю про ту пригоду все до останньої подробиці Бо мій колишній чоловік працює в транспортній поліції Отож я читала всі звіти, допити свідків, то що В мене є навіть ксерокопія, але про це мовчок Це абсолютно незаконно коли я можу побачити ці документи? Найближчим часом. Вони в моєму сейфі, в банку. А поки що розповім те, що пам'ятаю. Отож, сталося це 2 березня, близько 12-ї години. Ми з тобою пили каву в кафе, ти чомусь дуже нервувалась. Тоді якраз виготували до показу нову колекцію для весняного сезону. Отож, я не розпитувала... «Бачиш, якщо ти хотіла, то розповідала сама, а коли я починала розпитувати, ти іноді дратувалась. Отож, ми просто сиділи і пили каву». «А потім ти сказала, що тобі час їхати, і покликала офіціанта. Цей час до приміщення зайшов якийсь чоловік, і ти сказала, я його останнім часом дуже часто зустрічаю. Таке враження, що він стежить за мною». І я тоді розсміялася і сказала, отже, ще один скальп палкого закоханого можеш причепити біля входу в свій вігвам. Але ти навіть не посміхнулася, і я тоді вирішила, що ти занадто багато працюєш. Ти завжди дратувалася перед показами, тобі завжди здавалося, що хтось зробить краще, ніж ти. Отож, ну, тим більше, що той чоловік купив пачку кемел і пішов собі. Я бачила, як він сів у синій джип і поїхав. Ти в цей час розраховувалась з офіціантом, тому не бачила того. А потім ще раз глянула на годинник і сказала, що в тебе важлива зустріч. Я залишилась доїдати тістечка, а ти пішла на стоянку. Я бачила, як ти від'їхала. В який бік я поїхала? В бік хрещатика. Ти не сказала, з ким мала зустрітись. Отож, я доїла тістечка і пішла до себе. На першу годину в мене було призначено зустріч з пацієнтом. Я вирішила передзвонити тобі пізніше, але скільки я не дзвонила, телефон не відповідав. Тоді я поїхала до тебе додому, погодувала Макса, зварила вечерю і стала чекати тебе. А тебе все не було, я почала турбуватись. Я ніколи не затримувалась? Затримувалась, звичайно, але ти дуже дбала про Макса, отож завжди попереджала мене, і я приїздила їй, поралась тут. А того дня ти нічого не сказала, отож я страшенно потерпала». А десь об одинадцятій вечора мій колишній нарешті здогадався передзвонити до тебе на квартиру, бо зрозумів, що я можу бути там. Як він потім пояснив, йому на очі попався якийсь кострубатий котяра на смітнику, і він згадав про Макса і про те, що я його доглядаю інколи. Отож, я мало не зомліла, коли почула про лиху. Поїхала до лікарні, але тебе вже там не було, тебе забрали до того інституту. Чергова лікарка зателефонувала туди, то їй відповіли, що тебе тільки-но привезли з операційної, і прогнози не дуже втішні. Юрко повіз мене додому, бо я була страшенно злякана і пригнічена. Він розповів, що його викликали на місце події десь близько першої години. Отож, десь за 20 хвилин після того, як ти поїхала на ту зустріч, все свідчило про те, що твою машину просто занесло... Слизота тоді стояла страшенна, але якась жінка стверджувала, що тебе навмисне збила велика синя машина. Мовляв, вона звернула увагу на те, які дивні маневри виробляють дві машини. Одна велика і важка б'є іншу, червоного кольору. Та жінка не дуже розуміється на марках машин, але вперто доводила, що саме та велика машина зіпхнула твою в кювет і потім швидко поїхала. Але ніхто більше не підтвердив її слова – як завжди в нас, ніхто нічого не бачив і не чув Отож, на ті свідчення закрили очі і винесли вердикт нещасний випадок через несприятливі погодні умови І все, далі ти знаєш Той чоловік поїхав на синьому джипі? Так, я сама бачила Він поставив його просто під вікнами, бо зайшов лише цигарок купити І та жінка стверджує, що мене переслідувала велика синя машина «Ти не бачиш в цьому нічого дивного?» «Господи, Боже, звичайно! Я й не подумала про це!» «Мабуть, тому що навіть припустити не могла такого, але...» «Можливо, це просто якийсь збіг?» «Я не дуже вірю в збіг обставин». «Так, звичайно, але та жінка дійсно могла все вигадати». «Навіщо?» «Не знаю, може просто, аби привернути до себе увагу, адже це теж можливо». «Так, це можливо». Отож, я маю її навідати і про все розпитати. В тих твоїх паперах повинна бути її адреса. Я навідаюсь до неї і все розпитаю сама. Навіщо? Мабуть, краще буде все забути і жити далі. Ой, пробач, я змолола дурницю. Звичайно, Люба, ще яку дурницю. Забути про все. Та я саму себе забула. Як же мені жити з цим? І як ти це собі уявляєш? Якщо хтось стежив за мною, а я параноією не страждала, отож, припустимо, що хтось таки стежив за мною. Цей хтось мав якісь причини, аби вбити мене. Отож, ці причини в нього досі є, адже я ще жива. То чому я маю сидіти і зображати з себе мішень, як ти гадаєш? Але ж можна звернутися в поліцію? Це смішно. Вони скажуть, шановна панянко, приходьте тоді, як вас уже вб'ють. А зараз підіть полікуйте голову. Ти ж сама це розумієш. Справу про автопригоду закрито, а інших доказів у нас немає. Отож, я маю сама про все потурбуватися. Господи, якийсь детектив. Наче дурний американський трилер. Цього не може бути, адже в тебе не було таких ворогів. Звичайно, ти була не вельми приємною у спілкуванні з колегами і підлеглими, але вбивати через це – ні. Як собі хочеш, але я... Неймовірно, ти розумієш? Я втратила пам'ять, але не збожеволіла. На якийсь час запала тиша. Я навіть не помітила, що стало темно, а в будинку навпроти затишно світяться вікна. Як добре мати своє житло в цьому великому холодному місті, де світуть клени, де гуде потік машин і вештуються в справах люди. Різні люди яких я навіть не знаю В них свої справи, вони когось люблять Їм є що згадати в житті Але наші дороги не перетинаються Кожен, наче острів в океані Сам Ні, як архіпелаг У кожного є рідня, друзі, з якими пов'язане їхнє життя Але всі вони чужі мені Я сама собі чужа Що ти кажеш? Це Світланка вона єдина зараз пов'язує мене зі мною. Про що ти? Ти зараз щось говорила, але я не зрозуміла. Я й не знала, що ти так добре знаєш англійську. Англійську мову? То це... Так он, що крутиться в мене в голові. А мій язик намагається вимовити. Але як? Я не знаю. А яку мову я знаю? Ти говориш французькою та італійською, але я не знала, що ти вивчила англійську. Ба ні, ти говорила так, наче, наче це твоя рідна мова. Цього не може бути. Я не такий вже і знавець англійської, ого, то ж не можу судити, але ти щойно говорила англійською, без сумніву. Можливо, я і раніше її знала? Можливо, ти була все-таки доволі потайна, а твій педантизм... Якщо ти щось робила, то досконало, іноді я навіть дивувалася, як не набридне Ну, звичайно ж, це дуже просте пояснення, ти ж страшенно педантична Отож, якщо взялась до вивчення мови, сама з себе не злізеш, доки не говоритимеш нею абсолютно вільно Бачиш, ти почала дещо пригадувати, це добре Так, дійсно, просте пояснення Але щось мені говорить, що треба шукати не простоти, а правди Тільки як її шукати? І чи взагалі варто. Може, правду каже лікар, деякі речі краще забути? Ні-ні. Я маю знати. Якщо не пригадати, то хоча б знати, напевне. Зінькнув телефон. Я пішла до передпокою. Хто б це? А, -а, а, звичайно ж. Доброго вечора, Юлю. Я не запізна. Ні, ми ще не спимо. Ви щось хотіли? Приїхала Світлана. Так. Це добре. Тоді давайте домовимось. Я завтра вільний від роботи. Зранку заїду в стаціонар навідати кількох своїх пацієнтів, а потім приїду до вас. Ви будете вдома десь о 12 годині. Думаю, що я кілька днів буду вдома. От і добре, домовились. Відпочивайте. До завтра. До побачення. Я кладу трубку, і йду до Світланки на кухню. Вона порується з посудом. Це Віталій дзвонив? Еж... Сказав, що завтра почне свої досліди, я тобі розповім. Спробуй тільки не розповісти, Гравлик нещасний, я тебе голодом заморю. Мені стає чомусь так смішно, отож я регочу. Чому Равлик? А, звичайно, я ж не дуже контактна людина. Ні, це ж треба таке вигадати, Равлик. Чого ти на мене так дивишся? Справді витріщилась на мене, а очинята крулі і розгублені. Що я такого зробила? «Ти смієшся? А що таке? Просто ти так смішно сказала, я собі уявила. Ні, я не можу втриматись. Це страшенно смішно. Я ніколи не бачила, як ти смієшся. Іноді ти посміхалася, але отак риготатись. вперше бачу. Остання пір'їна зламала спину верблюда. Гарне мені діло». Отож, я не знаю, як пояснити. Ми знов прийшли туди, звідки й вийшли. Господи, ну хоча б один промінчик. Ні, не можу. Ось, здається, ще трохи, і я все пригадаю. Щось страшенно важливе, але ні. Чим більше я напружуюсь, тим прудкіше тікають від мене такі потрібні мені спогади. Це мене лютить неймовірно. Наче дешевий мексиканський серіал. Руків'я ножа звично лягає в мою долоню. Мить і, сріблясто зблиснувши, лезо входить в дерев'яні двері. Саме туди, куди я цілила. Навіть не глянувши на збрідле світландчине личко, я мовчки йду до спальні. Я хочу спати. Я розлютована, збита з пантелику і страшенно втомлена. Страшенно втомлена. Каламутна вода зімкнулася над моєю головою.